קסם, 160. רדיו קסם, 160. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם חי על גבי ה-WW. אז למה לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו.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 and they are easy In this world, it's we'll be more difficult for us in this world Because when the angels are blessed in another world In this world, it's we'll more difficult for us in this world שלום לכם, אנחנו במעגן ויניל, התוכנית האחרונה ל-2019, התוכנית האחרונה לעשור הזה, קראנו לזה העשור שבו הויניל חזר להוביל. אה, ברקע הדמעות של מלאכים, מלאכים, מלאכים של 14 אוקטבות, גם הוא אחד מאלבומי מופת ישראלים שקיבלו אה, חיים חדשים כשהוציאו אותם בהדפסה מחודשת. על ויניל. באולפן מתארח היום שון, שמעון דינון. אהלן שון? אהלן. אספן, איש תקליטים. האיש שיגיד לכם כמה שווה התקליט שסבתא שלכם, אורי שלכם. אם היא אורי שלכם. אה, אנחנו נדבר קצת במהלך התוכנית, ניתן קצת נתונים על אה, העשור שבו הויניל חזר להוביל. אבל נמשיך עוד קצת עם היופי הזה לא של 14 טל. <מח> <מח> <מח> עצוב לנו, נהנינו מאוד מ-14 אוקטבות, אנחנו נהנה גם בשעתיים הקרובות שלפנינו. אה, שון, אז זה היה עשור טוב, אה? כל עשור טוב. <laughs> <laughs> <laughs> יש עשורים שהיו יותר טובים. <laughs> אבל הם היו לפני הרבה מאוד עשורים. מבחינת החשיפה החדשה <laughs> לתקליט, לויניל, <laughs> אתה מרגיש את זה בשטח, כן? כן, אני שותף בחנות תקליטים. בפריפריה, תחשוב על זה שלהקים חנות תקליטים, או חנות של מוזיקה שחיה מתקליטים, ולא מדיסקים, זה נשמע כמו פנטזיה לפני עשר שנים, וזה קיים. ברמלה, כמו שהחנות שאני שותף בה היא ברמלה, יש גם ברחובות, יש בקריית אונו, יש חניות ברמת גן. לא רק בתל אביב, זה לא סצנה שהרבה של... אנשים חושבים שרק בתל אביבים קונים תקליטים, ויש בהרבה מקומות בארץ. זה חזר, זה התחיל ב-2014 עם ההוצאות החדשות, עם הקמתה של קבוצת תקליטים גדולה, חולה תקליטים, ש-9,000 איש בערך יש שם, וגם החברות ראו שזה הולך להם, כאילו מכרו את כל האלף עודקים של הצ'רצ'ילים הראשון. הראשון. והם התחילו להדפיס יותר ויותר. בואו נדבר קצת אה, נתונים. הנה, אני אספתי פה כמה אה, נתונים שהתפרסמו ממש עכשיו. ב-2007, בארצות הברית, הקליט עלה 4.80 דולר. ב-2017 הממוצע היה 28 דולר, שזה מופקע, לדעתי, 490 אחוזים עלייה, כן? עכשיו, אה, באותו, באותה תקופה, מכירות הדיסקים... ירדו ב-34 אחוזים. ב-2018 נמכרו יותר דיסקים ותקליטים מאשר הורדות דיגיטליות. ועדיין הסטרימינג מוביל, כי זה יותר נוח לשמוע מוזיקה דרך, דרך המחשב או בסמארטפון שלך. עכשיו, ב-2006 נמכרו בארצות הברית בכל השנה משהו כמו 900 אלף וינילים. 2017, יותר מ-14 מיליון. זה, זה, זה, זה... זה לא נשמע הרבה יחסית למה שהיה בשנות השישים, 60 השמונים, 70 ה-80, אבל זה עדיין מעיד על מגמה. מגמה של העלייה במכירת וינילים. עכשיו, השאלה היא, אנחנו נשמע את זה יותר מאוחר גם בתשובה לשאלה שאני אפנה לאלי חיון מהאוזן השלישית ומ... ה-label זהב שחור, עד כמה יש פה את העניין של טרנד והעניין של, אה, אה, כמו שסמי בירנבך אה, ענה, כשאני שאלתי אותו אם הוא משמיע בתוכנית רדיו שלו רק אה, תקליטים, הוא אמר לו, לא, אני לא פוריסט, <laughs> כן? העניין של, כן, תקליט אנלוגי, שומעים יותר טוב, הצליל יותר חם, בואו נתחיל לפרק את העניין הזה. האם זה טרנד והאם בתקליט שומעים יותר טוב? מי שגדל על תקליט, אז יגיד לך שחד משמעית ששומעים יותר טוב, ומי שגדל על דיסק לא, לא יחליף את הדיסק בתקליט, כי זה סוגי האזנה שונים. גם אה, בן אדם ששמע תקליט, הוא יושב בסלון והוא התעצל להפוך אה, צדדים, אז הוא שמע את היצירה מההתחלה הסוף, ולכן הוא הכיר יצירות שלמות ולא הכיר רק את הסינגלים או את השירים המובילים. אבל בואו, אם נהיה ריאליים, לא יהיה מצב שבכל בית יהיה פטיפון, זה לא מצב שיחזור. אני, לדעתי, התקליטים יהיו בגג, חמישה אחוז מהאוכלוסייה עוד יחזיקו אותם וישמעו וייהנו מהם, וזה לא יהיה טרנד, אבל זה נישתי, זה תמיד יישאר נישתי. טוב, אני הבאתי תקליטים, שון הביא תקליטים, עכשיו אנחנו נשמע תקליט ש... שלושה! כן. סוף הקטע הקודם. אנחנו עם פליטווד מק. Rumors, יש לך סיפור על Rumors? אתה רוצה ציפ... עכשיו או אחרי שנשמע? עכשיו, סיפור קטנצ'יק. <אח> <אח> גם אני קניתי את שמועות החדש. כמו 45 מיליון כן, איש. כן, הוא מחזיק את המקור. המקור באמת היה אחד העבורים הכי נמכרים עד שעתו, לפני ששיגרון המוזיקה של הבי ג'יטס החליף אותו. <ש> הוא היה האלבום הכי נמכר באמריקה. הוא יצא או בסוף 76 או בתחילת 77. 77, כן, תחילת 77. זהו, כשהוא יצא אז, אני מסתכל במהדורה החדשה, ואני רואה ששירים נכתבו ב-79 ו-81. טעות. טעות, שאף אחד לא עלה לו, חוץ מישון. אז זהו, אז זה טעות שקיימת רק בהדפסה החדשה. יפה, הנה נשמע מתוך התקליט המקורי של רומז. טוב, זה היה uh, Dreams של פליט ומק מתוך Rumors. Uh, ואגב, uh, החודש באופיישל צ'ארטס קומפני, שזו החברה שמדרגת את מצעדי המכירות uh, בבריטניה, אז פורסם uh, מצעד הוינילים הנמכרים ביותר בעשור, ובמקום הראשון, Rumors, שזה, כמו שאמרנו, בכלל מ-77. עכשיו, אה, הוא מכר משהו כמו 45 מיליון עותקים, משהו יצא. בעשור האחרון, לפי האופי של צ'ארט קומפיוני, 130 אלף עותקים. יפה, לא? כן. אה, עכשיו תשאל ממקום שני. תנחש. ביטלס. Mm מה אם אני אגיד לך שאין ביטלס בכלל בין חמשת הראשונים של העשור? אנחנו נפצה עוד מעט עם ביטלס, אבל אין, פשוט אין בין חמשת הראשונים, למרות שיש להם הרבה בתוך הדירוג הכולל, כן? בתוך המצעד הכולל. במקום השני, אמי ויינהאוס. וזה תקליט שיצא ב-2006. עכשיו, הוא מכר משהו כמו 13 מיליון עותקים מאז. לא, לא בווינילים, כן, בעשור האחרון מחר בווינילים 125 אלף עותקים. מקום שלישי, אנחנו מהמרים? ACDC. לא. <laughs> לא. Dark Side, Pink Life. יפה. כן. אז Dark Side of Moon, זה תקליט שיש לו C, C גיניס, 741 שבועות רצופים במצד של הבילבורד. אחר כך הוא יצא, אחר כך הוא נכנס חזרה, וככה הוא uh, עושה לאורך... Uh, מאז 1973 הוא עושה את זה. אז בעשור האחרון הוא מכר uh, 113 אלף עותקים, שזה לא רע. באנגליה רק. רק באנגליה, כן. עכשיו, uh, מעניין ש... Uh, או לא מעניין, התקליט הראשון מתוך העשור הזה שהגיע לחמשת הגדולים זה בכלל תקליט אוסף. אהבת את הסרט שומרי הגלקסיה. הראשון. הראשון. הראשון, עם המוזיקה הכי פצצה. אחר כך יצרו עוד כמה חלקים, אבל הם היו פחות יפים. אז, אז זה, הוויניל, אה, שיצא ב-2014, זאת אומרת, בחמש השנים האחרונות הוא מכר 106 אלף עותקים בבריטניה. זה יפה מאוד. בווינילים זה, זה כמו שנות כלב, כן? <laughs> טוב, חמישי ואחרון, אנחנו לא נמשיך את כל הדירוג, חמישי ואחרון, ה-Stone Roses, זה תקליט מ-89. זה מפתיע. אה, כן, 92 אלף עותקים. יפה. אה, אמרנו, הזכרנו את הביטלס ככה בחטף ובהשנה, הם המשיכו בפרויקט של הוצאה מחודשת אה, ומורחבת של אה, אלבומים שלהם, לפי הסדר, כן? ועשו את זה לאבי רוד. עכשיו זה יצא במארז גדול, עם כל מיני אאוטטייקס וגרסאות אלטרנטיביות, וזה יצא גם, כמובן, בויניל. מה ההבדל? יש הבדל בסאונד בין ההדפסה המקורית להדפסה החדשה? מילא שה... התקליט זה ויניל משובח, מה שנקרא, כן? 180 גרם, כן? מעבר לזה, מעבר להרגשה הפיזית של התקליט ביד, יש פה הבדלים בסאונד? אתה שומע משהו בסאונד? אני שומע, אבל זה לא יהיה לטובת ההדפסה החדשה. אני אוהב את הוינילים המקוריים, אני שומע אותם, נהנה מהם יותר. Ee, אני לא יודע, אולי, אולי הם מורידים מהם צלילים, משהו חסר בהם. אי אפשר להגיד את זה על כל התקליטים, הסרג'נט פפר שעשו לפני שנתיים, היה מהמם, אתה שומע כל מיני כלים שלא שמעת אותם בעבר, ולא החלפתי מערכת, מערכת פשוט, זה נשמע אחרת, זה מיקס חדש ונשמע פצצה. הבירוד החדש בעיניי נופל מהמקור. Come together. Flat top, here you come Groovin' up slow together, וגם אתם מוזמנים uh, to come together לפה ולהאזין. יש לנו עוד הרבה מאוד uh, תקליטים ודיבורים על, uh, על העשור שחלף, העשור שבו אבי ניל חזר להוביל. טוב, הנה תקליט שהביא איתו שון, תקליט כפול של שלמה ארצי, אהבתי עכשיו, uh, זה בעצם... קשור לקטע של אומנים שמוציאים גם בויניל, כי הרי זה... זה גם בדיסק, כן? לטעמי זה תקליט שהיה מיותר להוציא אותו בויניל, כי אתה יודע, מי שאהב אותו ובזמן אמת, קנה אותו בדיסק. אבל לא, ככה חשבו קברניטי NMC, הוציאו את ירח, שזה דווקא אחד שכן היה צריך להוציא אותו, כי הוא אנלוגי, הוא לא... הוא שונה. בשמיעה הוא שונה מה, מהדיסק, ו... אבל הוא עזה על צ'יק צ'אק ואין להשיג אותו היום, הוא מגיע לסכומים מטורפים. אה... אומרים שיש תכנון, להוציא גם שניים ועוד אלבומים אחרים של שלמה ארסי בהמשך. אז אם, אם אני מבין נכון את ה... מה שאתה אומר פה בעצם, זה שיש הצדקה להוציא אה, באלבום, בהוצאה מחודשת, מה שמלכתחילה היה על ויניל. ופחות כאלה שמראש יצאו דיגיטלי, על דיסק. זו הדעה שלי. זו הדעה שלך. טוב, זו דעה נחמדה. עכשיו, השאלה היא כזאת, השאלה היא, אה, האם הוצאה מחודשת של אה, תקליט, שלא היה במקור בתקליט, כשהוא יוצא בדיסק, היא עניין של אגו של האומן, ויוקרה של חברת התקליטים, כי בכל זאת קוראים לה חברת תקליטים בשם ההיסטורי שלה, כן? החברה מחפשת, היא חברה מסחרית, מחפשת לעשות עושים פחות כסף מדיסקים, אז היא מוציאה תקליטים. אבל אין לזה, לא לכל דבר יש הצדקה. ת, תלוי אם זה נשמע אחרת, נשמע פצצה, תקליטים של האוזן השלישית שעוד מעט יהיו uh, פה, uh, כן. מדפיסים מחדש, נשמעים ברובם פנטסטי, חבל על הזמן. Uh, גם אביתר uh, בנאי הראשון נשמע פצצה בתקליט, אלג'יר נשמע פצצה בתקליט, והם לא יצאו במקור ב, בתקליט, הם נשמעים טוב, אבל לא כולם. יש הרבה תקליטים, אתה יודע, העבירו את הדיסק לתקליט. זה נשמע מה אף פעם ולא עוזר uh, לאף אחד, חוץ, לא לאגו, לא לכלום, רק למי שמנסה להציל עוד כמה כספים מה מהתעשייה. בוא נדבר שנייה על, על פער מחירים. כמה עולה תקליט לעומת דיסק? מחיר מלא, כן? לא uh, הנחות, לא זה. Uh, דיסק חדש עולה בסביבות ה-50-60 uh, שקלים, ותקליט חדש עולה... בין 100 ל-150. אם זה כפול זה 150, אם זה... אם זה... אחד זה 100. קשה מאוד למכור כפול, בטח שלא משולש, אבל תקליטים שהם כפולים, קשה למכור אותם, כי... הבן אדם הרגיל מסובב עם 100 בכיס, ולא עם 120 או 130 או 150. והבאתי תקליט אחד כזה שהוא יצא יוצא דופן, מיטב הליטים הראשון של קווין. הוא גם מופיע באלבומי הבכירות בעולם וגם בארץ, זה הכפול היחיד שהצליח מאוד, וקונים אותו ממש הרבה. אז בהמשך נשמע אותו. אנחנו נשמע אותו בהמשך, אבל ממש הקטע, שהוא במקור היה תקליט אחד, הוא לא היה כפול. <laughs> יש לי את המקור. <laughs> אין <laughs> לי את הכפול. <laughs> אתה תשמע אותו עוד מעט. טוב, אנחנו uh, שומעים את שלמה ארצי ברקע, ומיד אנחנו נשמע אותו לא ברקע. <קפצה זיקלה> I come and bean they And everyone The end of my life The這樣 the end of my life The corner is now GECTnic What day Today And then my mommy When either of she was there I was a Teilhard From workout היום אני אורח בגן האמת שכשהם ילדו, אשר היה בורח הייתי חלק מרדות, היום אני אורח בגן העדן של ילדות, אשר היה פורע. הייתי חלק מהלום, היום אני אורע. בגן העדן של ילדות, אשר היה פורע, הייתי חלק מהלום. בגן העדן של ילדות, אשר היה פורע, הייתי חלק מאלון, היום אני אורע. בגן העדן של ילדות, אשר היה פורע, הייתי חלק מאלון. של בולה, שלמה ארצי, נוף ילדות. אה, עוד מעט אנחנו נשמע אה, תקליט שיצא בהדפסה מחודשת, תק... הדפסה מחודשת לתקליט, כאני, אני מניח שהוא יצא גם ב... בדיסק, אני לא בטוח, תכף שון יגיד לנו, אני מדבר על התקליט של גן עדן. יצא בדיסק? כן, יצאו בו זמנית, גם בתקליט וגם בדיסק. אבל במקור הוא יצא בתקליט. במקור רק תקליט. ואחרי שהוא יצא בתקליט, לא קרה שעשו לו הוצאה מחודשת בדיסק. לא. לא. אז הנה, הנה אנחנו מגיעים פה ל, לקטע, ה, איך נקרא לזה, השפני רגשי של, של כל הסצנה של הוינילים. הוצאה מחודשת של תקליט שכבר הרבה זמן לא היה זמין, או... ואם הוא היה זמין, אז הוא היה זמין במחירים... מטורפים. גבוהים. אז בואו... בוא נרד לגועל לה, נפש, טוב? <אז> <אז> לפני ההוצאה מחודשת של גן עדן, בכמה היה נמכר תקליט מקורי, אם היה נמצא? Ee, ב... זה... יש לה שתי תשובות. קודם כל בארץ, אם זה היה מגיע לחנות, אז הם היו שמים את זה על הקיר, הושמים 500, וזה היה הולך. אם זה היה מגיע לחו"ל, ל-ebay וכאלה, אז זה היה אפילו 300-500 דולר. עכשיו, תקליטים זה בעצם תקליטים uh, מקוריים. הם בעצם עניין של היצע וביקוש, כשמדובר באספנות. יש גבול עליון וגבול תחתון, או שאיש הישר בעיניו יעשה? איש הישר בעיניו יעשה, אבל יש גבולות. כאילו, אי אפשר לבקר, לא יהיה מצב שתקליט, אותו תקליט, יש שווה בחנות אחת 50 שקלים ובחנות אחרת 500. זה בדרך כלל מתייצב על אותו דבר. למעט, אם יש לך סוחר שהוא יודע בדיוק שזה חתום, או שיש פה טעות, או שיש פה משהו שאחרים לא יודעים, אז, אז הוא שיחק אותה. אז הנה, קיבלנו לפני שלוש, ארבע שנים, משהו כזה, לא. בערך, ארבע או חמש שנים, הוצאה מחודשת של גן עדן, שזה דבר נחמד מאוד, כן? בני בגר. כן. מי בגר גם כתב את השיר, זה לא משהו באמת התקרבי אליי. טוב, נשמע גן עדן, יהיה לנו גן עדן וגם בהמשך אני מקווה. Thank <laughs> you. גן עדן התקרבי אליי. הוצאה מחודשת שעשתה גן עדן לחובבי גן עדן, שלא היה להם את זה במקור. ועכשיו לזה. אנחנו שמענו את זה כמעט עד הסוף, כי אי אפשר... שמענו את זה כל כך הרבה פעמים, וזה עדיין אחד הדברים היפים ביותר של להקה ישראלית, להקת רוק ישראלית, עשתה קורא לאוהבים צעירים של באך. <coughs> אלה הצ'רצ'ילים, באורגן אדי שפירוביץ', לא חבר הלהקה. הקולות של חיימון אלגרנטי, שהוא היה באריות. חיימון היה פה, הוא סיפר... שהוא היה במקרה בא... באולפן כשהם הקליטו והם היו מבואסים כי הם הזמינו זמרת לשיר את, ה... את הקולות. שאלו אותו אם הוא יכול לעשות קול גבוה, פלסט, ואמר אין שום בעיה, והנה התוצאה. הם היו לכאורה להקות קצב מתחרות. אבל לא, כי הצ'רצ'ילים היו בנישה שלהם והאריות היו בנישה שלהם. איך נגיד, בהבחנה גסה, נגיד, אלה פופ. אלה מוזיקת מחתרת, כמו שקראו לזה אז בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. עכשיו, למה אנחנו משמיעים את הצ'רצ'ילים? למה השמענו את הצ'רצ'ילים? ואולי אנחנו עוד נשמיע עוד קצת מהצ'רצ'ילים. כי זאת דוגמה מצוינת ל... לא הייתי אומר קאמבק, אבל להגברת המודעות לאומן ותיק, ללהקה ותיקה, בזכות הוצאות מחודשות. היו הופעות של, של הצ'רצ'יל, הם הקליטו את, את ההופעה שלהם בברבי, וגם זה יצא בוויניל, וכל זה התחיל בעצם בהוצאה מחודשת של התקליט הראשון שלהם, ששווה כמה במקור, תזכיר לי? במקור? במקור. במקור עלה... היה שווה 21 ש... לירות. 16 אבל... לירות. כן. <laughs> <laughs> הצ'רצ'יל הוא קודם סיפור. כי בזמן אמת, הוא היה עוד אלבום בשד ארצי, לדעתי, מחר איזה 5,000 עותקים. היה תקריט נחמד, לא, לא, לא ה-best של אותה שנה, אבל uh, הוא הצליח, הוא לא היה כזה נדיר שבאמת אין לאף אחד. ולאורך שנות ה-70, יצא להתקל במוסיקאים שהושפעו מזה, אפילו אנשים מחו"ל, אנשים, אתה יודע, ש... שאומרים שחוץ מהנדריקס, זה הדבר הכי טוב שהם שמעו אי פעם בחיים. ממש, מוזיקאי ידוע, אמר לי את זה, כשהוא קנה ממני את התקליט הזה. ו... מוזיקאי מחול? מוזיקאי מחול. ו... והתקליט הזה, קודם כל, התחיל להתנפח מאז שנהיה אי-ביי. ברגע שהיה אי-ביי, אנחנו העולם, זה נמכר ב-2000 דולר. 2000 דולר של שנת 99' זה כמו... לא אגזים, זה כמו 20,000 שקל של היום. למרות שאין כזו איפלציה, זה בערך פי עשירית ממה שזה היום. לפני כמה שנים, לפני שלוש שנים, זה נמכר ב-6,700 יורו, התקליט. יש עדיין עותקים של ההדפסה המקורית שמסתובבים? כן, יש אחד אצלי בכספת. לא הבאת אותו, אני מניח. והעניין הזה שההוצאות המחודשות עוררו בצ'רצ'ילים. אה, יש פה גם עניין, עניין תרבותי בעצם, של לזכור את מה שהיה, מה שהיה פעם, לתת כבוד למה שהיה פעם, כי הרוק הישראלי לא התחיל מאפס, כן? למרות שהצ'רצ'ילים, את רוב השירים שלהם שרו באנגלית, כמובן, כן? אבל עדיין הם פעלו כאן בארץ, יצאו. הם היו אחת הלהקות הראשונות, אם לא הראשונה, שיצאו החוצה. וזכו לא להצלחה מסחרית גדולה, אבל הייתה להם חשיפה, הם הופיעו, נדמה לי שהם הופיעו פעם עם די פרפל. ועם קווין גם. ועם קווין בתחילת קווין. עם פרדריק בולסרה, כן? אם אנחנו ממשיכים... בקטע הישראלי של להקות רוק, אז uh, הנה עוד הוצאה מחודשת של פסטיבל הקצב הישראלי, שזה היה בכלל פרויקט של העולם הזה, הם ארגנו uh, פסטיבל לצעירים של להקות רוק, להקות קצב קראו לזה אז. עכשיו, uh, זה יצא לפני כמה... ארבע שנים בערך ההוצאה המחודשת, ארבע, חמש שנים, משהו כזה. עוד פעם, בואו בוא נרד לגועל נפש. ההוצאה המקורית של זה, כמה היא שווה? נפלה. <עוצה> <עוצה> במקרה, תראה, אנחנו נבדיל בין מקור ונחזור לצ'רצ'ילים. הצ'רצ'ילים וגם פסטיבל הקצב, יש עוד תקליטים שההוצאה החדשה, היא הנגישה את האלבום המקורי, אבל היא הורידה את זה מבחינת ערך. היום לא תמצא, אני לא מאמין שיש עוד פעם מישהו שיקנה את המקור בכל כך הרבה כסף. וגם פסטיבל הקצב, שפעם היה אפשר למכור אותו באלף שקלים, ראיתי אנשים מנסים למכור ב-300 ולא מצליחים. בגלל שיש את החדש. אז זה אומר אותו דבר גם לגבי מי שבטח נשמע אותו בש... בשעה הבאה, זוהר גוב, שעד להוצאות מחודשות של כמה או חלק בכל אופן מתקליטיו, תקליטים שלו נמכרו במאות שקלים? גם זוהר גוב, האלבומים שלו הפכו לנגישים ברמת המאה וקצת. אלבומים שהיה פעם קל למכור ב-800 שקלים, היום... היום זה 200-300 בלחץ. טוב, אז אנחנו הולכים לפסטיבל הקצב הישראלי, ואלה השמנים והרזים? נדמה לי שצביקה פיק היה פעם חלק מהשמנים והרזים. כן, והוחלף, יש סינגל אחד שלהם שהוא משתתף בו, יהיה מה יהיה, ובגרסה לעשרה ליטל פרייר, אחרי זה הוא עזב והוחלף. רגע, אז אולי נשים את... מה אתם אומרים? אין לנו כאן את יהיה מה יהיה, יכול להיות שזה נמצא בגרסת הדיסק, בגרסת הדיסק היו בונוסים. נכון, הוסיפו קטעים. כן. טוב, אבל הסיילינג פרייר מופיע פה. זה <קיד> <שאת> המספר 2. <שתיים. גיד> סליחה, שמנים וארזים, אני רק שנייה אחת. אני <מח> <מח> מוריד אתכם ומעביר... הנה, אמירה תעביר לרצועה השנייה. כן, שמעתם את המחט uh, מתרוממת? <המח> <קיד> <מח> סוף <סופה> הקודם. מחיאות כפיים. בואו נראה אם אנחנו מגיעים לשיר שאנחנו מתכוונים אליו. רצועה מספר 2, בדרך. I said a I'll make a sale a little bit for you. Comin' my head now, huh? wonder what to yeah. do when I wait now. Sale a little bit for you. Forever, yeah. forever, uh. you'll save my heart and I will love you. Forever and ever, ever yeah. we'll never apart. Oh, oh, I love you. Together, yeah. together, yeah. it's always my sweet tooth. Oh, leave your heartbreak for, me, for me. me Run for the bus, yeah While riding I think of us, yeah Say a little bit for you the Work out just take time Pray, answer my prayer, answer my prayer yeah. Forever, forever, you'll stay in my heart And I will love you Forever, forever, it's never as hard Oh, I love you Together, together, with all it must be To live without you And all leave it hard for me My darling, baby What are you please love me too I my friend. I'm in love with you I send my pray I my prayer I send my pay I my prayer I send my pay my brave I send my yeah. Yeah. Forever, forever, yeah. my heart and I will love you forever ever ever by the love love הנה, עשינו קרוס, וחזרנו לצ'אצ'ילים, וזה מתוך אלבום הכפול של הסינגלים שיצא בזהב שחור השנה. זה קטע שלא של רבים שמרו, כן? לא הצ'אצ'ילים לא, לא בגרסה שלהם. הכינוע בגרסה של הצ'אצ'ילים, שהוא במקור בכלל של רוב האקסלי באנגלית. When you're gone. I'm going to go on the first stage. I'm going to go on the other side. There's no room. There's only one in the other side. And it's nice. I have to say it's nice. אני מזכיר לכם שאנחנו ממשיכים לשעה נוספת. תישארו איתנו עם הצ'רצ'ילים ועם עוד הרבה תקליטים טובים ועם שון, שון בינון, שנמצא כאן ומספר לנו דברים מעניינים מאוד על תקליטים, שוק התקליטים, ומוזיקה בכלל. אז תחזרו אחרי שלוש, אנחנו כאן.